Гучно, як закликання, повторював кожні кілька секунд ім'я товариша, що потрапив у біду. Незабаром він досяг автоматизму, механічно повторюючи помахи й вигуки, не звертаючи уваги на те, що робить, відганяючи думку про те, що за шумом його може відшукати звір, що, можливо, він іде назустріч загибелі. Хоча снігу випало мало, тверезий погляд безуселі відшукував сліди бідного дефагу. Провідник біг по бездоганній прямій, зрідка оминаючи дерева, що траплялися на дорозі. Але через кілька миль відстані між двома послідовними відбитками почали сильно збільшуватись, ускладнюючи пошуки. Було схоже, що провідник почав пересуватися стрибками, долаючи відстані, які не снилися звичайній людині. На додачу, сліди звіра траплялися тепер тільки поряд зі слідами провідника, наче невідома тварюка несла людину. З останніх сил, змахуючи крилами в марних спробах відірватися від землі з надто важким вантажем. Боже мій, де фаго, що сталося з тобою? Розділ п'ятий. Що міг діяти у такій ситуації скромний провінціал? звиклий до тихого, спокійного життя в глухому містечку, в самому серці Європи, Людина схильна до абстрактних роздумів про Святого Духа, яка покладалася більше на божий промисел, ніж на здоровий глузд і кмітливість, тільки молитися. А коли до того ж раптом виявилося, що звістень змінюється не лише дуже на кроку, а й обриси та колір слідів, Сімсон забув усі псалми і ледве вірив власним очам. Можливо, це так дивно підтає сніг, але ні, ясно видно паралельні стежки слідів. Спочатку різних, а потім однакових. Однакових? Боже! Волосся на потилиці Сімпсона заворушилося, наче хтось куйов, його голодними пальцями. Шлях і звіра, і людини різко уривався. Ось вони, дві пари останніх овальних ям, глибоких, відбитих уже не на снігу, а на самій землі. А далі на сто ярдів усе чисто, наче на папері, Тут немає підліску, дерева рідкі, ми ще ніде сховатися. Стільки не стій, скільки не озирайся, де фаго та загадковий звір зникли, мокрі землю провалилися. Чи не провалилися вони справді у пекло? Чи не сам диявол вийшов з пекельних глибин за черговою жертвою? Наче відповідаючи на цю думку, тишу прирізав моторошний зойк. Рушниця випала з рук Сімпсона, Усе їство його перетворилося на слух. Затамувавши подих, він слухався у далеке від луння. Кричав Дефагу. О, я впаду, пече! Ноги! Крик серед мертвої тиші пролунав один-єдиний раз звідкись згори і більше не повторювався. Але й цього-єдиного разу, наче останній краплі, аби здоровий глузд поступився місцем інстинкту. Подальші дії Сімпсона нагадували метання вовка, що потрапив у пастку. Кидаючись з боку в бік, виючи по вовчому, він уже не опирався хвилі перісного страху, що поглинула його. Наче божевільний він кинувся назад до намету, підганяємим почуттям самотності, відчаєм вовка вигнаного зі зграї. Несамовитий крик стояв у вухах, штовхався вперед і вперед, подалі від жахливого місця. Зачіски на стоборах улурювали не очі, а радше шкіра. Ноги жили власним життям, кожен орган виконував свої функції, не питаючи команд, які перестали надходити з центрального пункту управління мозку. Чудом він опинився біля намету. Руки самі відшукали застібку пологи, розкидали якісь тверді коробки, навіщось розчистили місце, ноги самі обережно обирали кудись стопити, аби не спіткнутися. Аби не привернути до себе уваги Дихання часом само собою уривалось Намагаючись бути якомога тихішим, Яким чином Сімсон дістався до дядькового табору Він не зміг пояснити Чи навіть згадати бодай частину з того, що робив дорогою Втім, про дещо можна було здогадатися і без нього Наприклад, про те, що компас допомагає йому знаходити напрямок Прилад був заляпаний брудом і з відкритою кришкою Лежав зверху у рибзяку. перепливаючи озеро на каное, Сімсон горлав, як білий відміть у спеку, і його крики, розлітаючись на кілька миль навколо, сягнули слуху мислиці, що вже повернулися. Це сталося опівночі наступної доби. Розділ шостий. Оговтавшись від нестями, богослов одним махом перенісся з казкового світу у світ реальний, уособленням якого став дядько. Спокійний, небагатослівний учений, що завжди твердо стояв на ґрунті фактів, від самого його вигляду і звуку голосу затьмарення зникло, і Сімпсону стало ніяково за власне боягузтво, за гневну втечу. Потім, сидячи біля багаття і напівзасинаючи, він плутано повідав усе, що міг, і його вклали відпочивати». Для кращого сну доктор Каскард приписав племіннику у колморфію, після чого той проспав шість годин убитий, У цей час відбулося обговорення розподій юнака. Сімсон не знайшов у собі сил викласти всі подробиці, поглянувши на себе очима дядька, уявивши, як професор реагуватиме на опис криків, запаху та кольору сидів звіра, чи не перетвориться дефаго на диявола, він здригнувся. У його розповіді все виглядало прозаїчно. Провідником оволоділа нав'яздова слухова галюцинація. Йому здалося, ніби хтось його кличе, і він, покинувши все, побіг назустріч крику, без їжі, без зброї. Наздогнати втікача не вдалося. Така історія не залишила місця для загадок і роздумів. Було ясно, що канадця треба знайти, поки він не помер від голоду чи холоду, або не загинув у пазурах ведмедя. Однак уранці під час зборів всім сонишком повідав дядькові більше, ніж іншим, хоча знову ж таки не все, а лише про легенду про Вендігу і про те, як Дефагу нюхав по собачому повітря. Обережно додав, що відчував дивний запах і сам. У дорозі юнак по краплі вичавлював себе додаткові подробиці і під кінець уже поруч із їхньою колишньою стоянкою біля річки Сорока Островів Розповів дядькові про крик провідника про допомогу, хоча й не описав його. Ще сказав, що бачив, як сліди людини поступово стали схожими на звірині, але не згадав про збільшення довжини кроку в обох. Як міг Сімсон відтягував момент, коли треба буде спочатку викласти все, а потім витримати погляд відомого психолога і його професійне запитання «Який зараз рік? Як тебе звати?» Каскар, звісно, сприйме його за божевільного, нехай. Але весь час брехати, самому нести тягар знання про те, що сталося, теж неможливо. Тоді він і справді ризикує втратити глузд. Але доктору Каскарту вже було ясно, що його підопічне не про собі. Самотність, фізична втома позначились на племіннику Душчення він очікував. Але про це не варто говорити нещасному хлопцеві, інакше настане депресія». Краще, навпаки, підбадьорити й похвалити його. Лікарі часто брешуть заради порятунку хворим, їм не закати. Мій хлопчику, не хвилюйся так, ти молодець. У твої роки не знаю, чи зміг би я поводитися так розумною мужньою, як ти. Усе можна пояснити. Плив самотності позначався ще не на таких, як ми з тобою. До вашого намету, звісно ж, підходилось, кричав який-небудь озерний птах. Знаєш, як довга тиша впливає на слух. Сподіваюся, ти читав про експерименти з космонавтами щодо їхньої стійкості до космічного безмов'я. Після кількох днів абсолютної тиші у них починалися сильні слухові галюцинації. Це у космонавтів, людей спеціально тренованих. Форма сліду пояснюється зоровою галюцинацією. Ти в цьому зараз переконаєшся, коли ми дійдемо до місця. Єдине, що мене бентежить, це запах. Коли я його відчув, у мене коліна ослабли. Можна тільки дивуватися, що за таких обставин із тобою не сталося чогось гіршого». Спокійний, упевнений дядько іноді здавався все-таки черствим і бездушним. Зрештою вони дістались на мету з погаслим багатям біля входу. Нічого не змінилось, якщо не рахувати розтягнуто до останньої крихти їжу. Неїзцівні сірники лежали незайманими. «Ні, не було тут нікого, окрім щурів». Удавно гучним голосом сказав Генк Девіс: Присягаю з бородою. Це так само вірно, як я стою тутечки. А от де Джо це? Тут він додав більше не шкодуючи вугло слова і господаря кілька слів, що не стосувалися справи і які з міркувань моральності можна опустити. Зараз жену шукати, поки я не лусну від горя. Але вони всі разом постояли трохи, оглядаючи останнє, що зробив їхній товариш. Запала на ним багаття, поставлений намет, облаштовані постелі. Всюди відчувалася його присутність. Сімпсон виявився найспокійнішим у цей момент. Він уже багато пережив за цю добу, та й дядькове лікування давалося знаки. «Він побіг туди!» – сказав богослов, махнувши рукою в біг слідів. І йшов точнісінько по прямій дві милі, а потім слід увірвався. «А потім ти чу крики, нюх звіра і таке інше?» Так, де в тебе почалися галюцинації? додав доктор із легким, ледь почутим Сімсоном зітханням. Залишилось добрих дві години до темряви. Два досвідчені мандрівники, не гаючи часу, кинулися у казаному напрямку, їхній молодий супутник, ослаблий від диких пригод, залишився біля житла підтримувати вогонь і готувати їжу. За три години вже в повній темряві мисливці повернулися ні з чим. Свіжий незайманий сніг закрів усі сліди, зруйнувавши останню крихку надію швидко розшукати товариша. Єдиним орієнтиром залишилися мітки на стоборах від сокирки Сімпсона. Що тут вдієш, навіть бували мисливцям. На таких величезних просторах можна шукати роками без найменшої надії на успіх. А шкода, добра була людина. На щурячому волоці у нього залишилася сім'я. Він був єдиним годувальником – як вони будуть без батька? За вечерею біля вогню доктор заговорив про схильність Дефагу до божевілля. Пригадав і Малахоліну вдачу, і схильність до паяцтва. Щось послужило зовнішнім поштухом до реалізації внутрішнього стану. Ось і все, резюмував Каскард. Тепер Дефагу, напевно, загине. Можливо, в цю секунду, в цю мить він помирає. Генк застогнав. Ні, сказав він. «Давайте пошукаємо довше». Звісно, вони зроблять усе, що в людських силах. На жаль, наскільки ж малі ці сили. Вони заговорили про план на завтра Потрібно розбити місцевість на три сектори, шукати систематично, ретельно, використовуючи кожну хвилину світлового часу доби. Потім розмова перейшла на зовнішню причину, що підштовхнула бідного Джозефа до трагічного кінця. Городяни на очевидне незадоволення провідника почали розпитувати його про Вендіго. Ось як, знову Вендіго. Ну, червоношкірі, кажуть, бачили. Коли хтось із місцевих втрачає глузд, про нього кажуть, що він бачив Вендіго. Девіс повідомив також, що за чутками зібраними в індіанців, звір зовсім недавно оселився в цих місцях. Ось чому канадець так не хотів тут полювати. Сімпсон нарешті зібрався з духом і розповів про все, що сталося з ним, змовчавши лише про слово, що вчувалося в поклику звіра. «Але, хлопчику мій, це повір'я тобі переказав сам Дефаго, чи не так? Зазнавши потрясіння, твій мозок просто витягнув із пам'яті ці міфи і зробив їх реальністю. Ні-ні-ні, він тільки називав ім'я і все, про легенду нічого не говорив». Поступово весь жах становища почав доходити і до найбільш скептично налаштованого. Доктор перестав триматися бадьорим молодцем, збавив тон. Слух його раптом загострився. Він почав розрізняти найтихіші звуки. Ось сніг упав із гілки на землю, ось хлюпнула риба хвостом в озері, листок закружляв у повітрі. Страх і раціональний і дикий, перісний, неандертальський жах упустився на компанію. Розмови припинилися. ген повернувся обличчям до лісу і за весь вечір, що залишився, більше жодного разу не показав деревам спину. А якщо потреба змушували його відходити від багаття, наприклад, за дровами, то він робив рівно стільки кроків, скільки було необхідно, обережно озираючись і прислухаючись». Розділ сьомий. Стіна безмов'я оточила трьох людей. Легкий сніговий покрив приглушив звуки від падіння листя. Мороз змусив сховатися дрібних лісових птахів. Чути було лише поодинокі вигуки та потріскування дров у вогні. Іноді в невидимій вишені шелестіла крилами якась велика птаха. Час стягнувся мародно й непомітно підповз до півночі. Ніхто біля багаття не відчував сонливості. Паузи в розмовах ставали дедалі довшими і боліснішими. Попри нелюбов до порожніх балачок, доктор Каскард намагався бодай якось розрядити обстановку, час від часу підкидаючи палива у ледь ліючий вогник бесіди. Зараз він зміг би заговорити про будь-яку нісенітницю, що спала б йому на думку, зокрема про Вендігу. «До речі, легенда про Вендігу, як на мене, це персоніфікація впливу тутешніх умов на насіку психіку». «Я думаю, доку, це поклик предків!» Знову потягнулася пауза, коли доктор заговорив, обидва його співрозмовники від несподіванки заледве не підстрибнули, хоча голос його звучав тихіше, і зазвичай. «Так, поклик предків! Спадкова пам'ять про пересне життя! Тут багато низьких звуків, завивання вітру, шум дерев, ревіння тварин! Такі звуки дуже сильно діють на внутрішні органи людини, а отже і на психічний стан!» До речі, головне, про що каже легенда про звіра, це його неймовірна швидкість пересування. Я чув, що він опережає власний погляд і тому нічого не бачить, а ноги у нього горять у буквальному сенсі. Йому доводиться відкидати їх, немов мов'яшся цих хвіст. І тут же виростає нова пара, яка своєю чергою згорає і поступається місцем новій. Сімпсон слухав дядька із змішаними почуттями страху та подиву. Це почуття підсилилося після того, як він подивився на Генка. Провідник сидів, здавалося, відсуравшись від усього земного, нічого не бачачи і не чуючи. Коли він почав говорити, було схоже, що голос належить не йому, а йде звідкись з-під землі. Це ще не все. Ще кажуть, він стрибає вище дерев і гнівається на зірки, мовляв, це вони палять його ноги, і стрибає він не сам, а зі здобиччю потім кидає її з весути і вже вбито поїдає. «Здобуч у нього одна – лось! Тож він лохоїд!» Засміявся Генк неприродним сміхом. Лохоїд у тій місцевості вважалося грубою лайкою. Розділ сьомий Сімсон спочатку дивувався, балакуючася дядька та потобічному тону Генка, а потім ясно збагнув чому так поводяться, бувають досвідчені люди. Вони теж боялися». Розмовляли, намагалися навіть сміятися, не лягали спати, ніби так і мало бути. А він уже відбоявся своє, пройшов крізь випробування і вижив. Тепер він справжній чоловік на рівні з дядьком та Генком Девісом. Чого вартий увесь їхній досвід, коли вони зустрілися з чимось, що не вкладається у межі звичного? І ось троє людей сиділи, переговорювались, мимоволі притишуючи голоси. Намагаючись долюктися від похмурих думок і лихого настрою, дика природа вирвала з їхніх лав першу жертву чи останню нарешті один із присутніх, найбільш невгамовний, викинув коника, не в силах витерпіти неробства і останній, найдовшої від початку вечора, паузи. Це був генк. Він схопився на ноги і загорлав щосили в бік лісу, не міг, вочевидь, більше стримуватись і хотів бодай щось зробити. Потім говтався і, соромноючи своєї витівки, спробував знайти їй подобу розумного пояснення. Е, «Я це де фаго кличу. Здається, він десь поруч». Це була ясна річ несусвітня нісенітниця. Доктор так і хотів одразу це сказати, але раптом Сімпсон схопився на ноги і став поруч із провідником. Це вже ставало небезпечним. Вони, здавалося, були готові її жмити й бігти на допомогу. У темряву, холод, у невідомість. Каскар також підвівся, маючи твердий намір зупинити безумців. Невідомо чим би закінчилося це зіткнення, якби воно не перервалося в самому початку новими обставинами. У відповідь на волання Генка пролунав розпачливий крик О. -о, -о! Ноги пече. Я впаду. О. -о, -о Дикий від болю голос, що кликав на допомогу лину зори. Над верхівками дерев прошили з цілу, як і з тіло, величезне судяче спориву вітру, який воно здійняло. Хвалена холоднокровність доктора Каскарта дала тріщину і пішла на дно. Він заметушився, як мокра курка під колесами автобуса, і кинувся додому до намету. По дорозі спіткнувся, упав і заумер, наче заціпенів. Генк не робив завих рухів, а просто, збліднувши, як сніг, тихо опустився на землю і сів у позі немовляти, роззявши рота й пустивши слину. Симсон здалося, що він ось ось напустить калюжу. Лише він, наймолодший, зберіг присутність духу, тільки для нього все це вже не було дивиною. Ну що? сказав він, не вірили мені? Точнісінько такий крик я й чув навіслова ті самі. А потім закричав, підвівши голову вгору, намагаючись угадати, з якого боку джерело шуму. Дефаго, стрибай. Ми тут. Стрибай, любий. Миття пролунав шум чогось, що падало з соти. Це темне чи щось ударялось об стовбур, ламало гілки і за кілька секунд гепнулось на землю. Це він. Його беріг господь моїми молитвами. закричав Генк Девіс, що швидко оговтався, проте навіщось поправив на поясі мисливський ніж і тривожно прислухався. Легкі тихі кроки здавалися їм важкою ходою кам'яної статуї Командора, і Генк, і доктор Каскарт самі перетворилися на подобу нерухомих кам'яних витворів. Вони всі втрьох збилися біля вогню і чекали найгіршого. «Повільна хода, занадто повільна, чорт забирай!» поступово наближалася. Розділ восьмий. Невдовзі в темряві можна було розрізнити якийсь несний сулет. Постать рухалася з зупинками, незграбно, як балаганна лялька, якою керують нитками з темної височини. Остання істота зупинилася, це були найприємніші миті за кілька футів від світлого кола, що відкидало багаття. Потім увійшла в освітлену зону і виявилося, що це людина. Зникли Дефаго. Бурхливих обіймів не було. Три пари очей мовчки втупилися в новоприбулого силячись поглядом проникнути крізь зовнішню оболонку невідомого, яке безсюніно щільно оточувало тепер Джозефа Дефаго. «Ну що? Ти кликав мене, Генку?» Ледь чутним виснаженим голосом промовив Дефаго, а потім додав. «Я ніби побував у пеклі, вірите?» І тихо засміявся, після чого спокійно повернувся, наче нічого не сталося до інших мисливців. Це мало несподівані наслідки, блідий як смерть Генк Девіс, Кинувся наврятованого з кулаками, вигукуючи якісь прокльони. Від повноти почуттів він перейшов на іншу, напевне, більш виразну мову, схожу на індіанську. Сімсон мигцем подумав чомусь, що їм пощастило з Генком, і дуже добре, що він тут. Але дядько, схоже, не поділяв цієї невідомо звідки взятої думки. Доктор Каскард відштовхнув свого баторічного супутника, захистив нового прибулого і заповзявся поратися біля нього. Дав ковдру закутати ноги, згрів фляшку віскі, наклав їжу в тарілку, що тряслася разом із слабкими руками. Сімсон стояв і не знав, що робити. Він не міг отямитися від пронизливого погляду Джозефа Де Фаго, який проник у його душу, і немов обпік щось у самій її глибині. Він стояв у заціпенінні, спостерігаючи за подіями як різка ламутне скло, тільки запах, той самий запах. Змусив його зважитись на запитання, яке, як потім, виявилось, мучило їх усіх. Де, Фаго, це справді ти? Перш ніж будь хто встиг розкрити рота, почувся вигук доктора. Ну, до чого тут ці розпитування? Хіба ви не бачите, що людина не при собі від голоду до втоми? Вгамуйтесь, бодай на хвилину, дайте йому поїсти спокійно. Це було сказано каскартом, щоб заглушити власне занепокоєння, щоб заспокоїти всіх, але головне себе. Тим часом, і тушливо кружляючи навколо постраждалого, він весь час затискав ніс, рятуючись дивного запаху. Той, хто сидів, закутавши ноги в ковдру, мало скидався на колишнього дефагу. як 60-річний старий, схожий на свою фотографію, зроблену в юності, навіть ще менше, як маскарадна маска, відображення у кривому дзеркалі або шарж, груба карикатура. У тремтливих відбитках багаття обличчя канадця Здавалося, більше нагадувала звірячу морду. Самі пропорції ніби змінилися. Голова сплющилася, роз став дошим, губи коротшими, оголилися жовті-гострі зуби. Шкіра перестала бути просто обвітреною, вона посіріла, вкрилася безліч виразок, обросла жорсткою густою щетиною. І голос, і манери були неприродними. Знову спадав на думку балаган з його гидою, вульгарною грою. Коли багато років по тому доктор Каскарт намагався дібрати слова, щоб передати свої відчуття, він казав, що так могла поводитися людина, яка побувала у верхніх шарах атмосфери з настільки розрідженим повітрям і малим тиском, що мало не розірвалася на шматки, але дивом уціліла і ніяк не може прийти до тями. Поки психолог із богословом металися при Голумщині і не знали, що й думати, неосвідчений мешканець лісів Генк Шостим чуттям угадав щось і заплакав. Не втираючи сліз, він підійшов притул до Дефаго і відчутно з болем закричав. «Ти не Дефаго! Дефаго я знав двадцять років! Ти бречеш покидьху!» Провідник з люттю всталися на самозванця, наче бажаючи спопилити його несамовитим поглядом. «Клянуся своїм першим ведмедем! Нехай я провалюся під землю, якщо це не так!» Наче граючи роль у мелодрамі, він нескінченно повторював на різні лади одне й те саме. Моторошно було його слухати, ще моторошніше було на нього дивитися, бо в його словах вгадувалася не просто правда, а страшна правда. Відлуння розносило крики далеко за межі їхнього табору. На мить усім здалося, що Ген кинеться з ножем на похилу постать. Його рука потягнулася до піхви після особливо бурхливого склеску прокльонів але на тому все скінчилося. Виливши силу в словах, він заридав і впав обличчям на землю. Доктор Каскарт, як голова експедиції, взяв команду на себе і рішуче наказав припинити істерику. Потім, разом із племінником, ставши напроти того, хто сидів, твердо вимовляючи слова, промовив. «Дефаго, ти бачиш, що відбувається? Поясни, будь ласка, що з тобою було, хоч трохи, щоб нам легше було тобі допомогти». Спочатку він хотів говорити і справді говорив тоном командира, але лише до тієї миті, коли схилена над тарілкою голова піднялася і подивилася на людей поглядом, у якому не було нічого людського. Диявол міг би подивитися так, якби Бог дозволив йому розгулювати землею без остраху. Доктор сахнувся і ледь не впав. «Потім, панове, потім!» Пролунав наче з-під землі спокійний тихий голос. «Але ми не можемо так довго чекати!» – закричав з мужністю вітчою доктор. Він був абсолютно не при собі. «Ну, добре», – сказав Дефаго з легкістю, як у театрі, змінюючи тон із спокійного на веселий. «Чого там? Я бачив Вендігу, літав із ним». Невідомо, щоб ще промамляв цей виродок, якби допит не перервав небувалий крик. Спочатку ніхто не зрозумів, звідки йде звук. На дуже високій ноті з вереском, з нявканням він міг би належати дуже великому розміром з дорослу людину немовляті, верещав Генк Девіс. Мужня, смілива, горда людина. Лежучи на мерзлі землі, він показував рукою на ноги Дефаго. Ноги! Подивіться! Його ноги! Сімсон так ніколи й не дізнався, що бачив Генк, бо Дефаго одразу підібрав свої закриті ковдрою ноги в тінь, а провідник відмовився раз і назавжди говорити про це. Наступної миті дядько з тигрячим риком кинувся вперед і схопивши ковдру смикнуї на себе. Юнак і цього разу не встиг нічого побачити. Помітив тільки одне – розмір ступень у таємничих ніг був набагато більшим звичайний. Перш ніж у чиюсь голову прийшла перша думка – Дефаго схопився, балансуючи, наче на ходулях, із виразом страждання та булю на обличчі. Точніше, не на обличчі, не на людському обличчі, а на морді огидного чудовиська. «Ну що, ноги, опекло мої ноги! Ви вилікуєте їх, а поки ви ось що зробіть!» Його тонкий голос раптово урвався, він прислухався. З боку озера пронісся невеликий вихор – Знову одинокий листок упав прямо в багаття і згорів із тріском випустивши хмарку диму. Дерева злагоджено, наче за командою підняли й опустили гілки. Вже знайоме Сімпсону дихання невідомого знову торкнулося мисливської стоянки. Дефаго швидко повернувся і, вправно пересуваючись, ніде не затримуючись, не спіткнувши жодного разу, не хитаючись, легко помчав до озера. Ніхто не встиг навіть поверхнутися як він уже зник. І темрява миттєво поглинула його всього бездалешку. За кілька секунд троє чоловіків почули крізь шум у вухах і стуків сердець, шелест великого тіла над головами і крик. «Ноги! Пече! Я впаду!» Доктор Каскард умів панувати над собою, а отже мав право панувати над іншими. Він силою не пустив генка, який рвався в ліс. Посіть! кричав провідник. «Це не Дефаго, а сам диявол! Я хочу подивитися!» Найхолоднокровніший і наймолодший серед них допомагав доктору убезпечити найдосвідченішого мисливця, чий розум потьмарився від жахливої зустрічі. Ледве-ледве зробивши укол, його вклали у ліжко, але заснути той довго не міг. Сидів у забутті, час від часу починаючи марити – бурмочучи якусь мішанину провогняних людей без облич, смертоносні швидкі запахи та багато іншого. Доктор дав йому таблетки, робив укол, розмовляв заспокоюючи. Вранці Каскарт став раніше за всіх, о п'ятій годині, розпалив вогонь, приготував сніданок. Нічні переживання позначилися на ньому більше, ніж на інших. Навколо очей у доктора синіли чорнильні кола – особливо помітні на білому як обличчі, О сьомій годині троє очманілих людей, що сяк так привели себе до ладу, просувалися, як могли, швидко до основної стоянки. Розділ дев'ятий. Дорогою вони розмовляли лише за потреби, кожен занурений у власні думки. Генк Девіс мав серед них найпростішу удачу, тож він оготався перший. «Доктор, особистість влаштована не більш складно», зазнав удару в самі основи своїх матеріалістичних поглядів. Йому було потрібно значно більше часу, що при дотями. Сімпсон вийшов із цієї пригоди з найменшими втратами. Він не втратив друга, як Генк, і не похитнувся у вірі, як його дядько. Студент-богослов навіть прояснив для себе все, що сталося, наскільки це було можливо, несуперечливо. На його думку, тут у незайманих цивілізацій у забутих забутих місцях, у людях іноді прокидається первісне зло, що до певного часу дрімає в затишних куточках їхніх душ. Інакше кажучи – сатана. Зазвичай він сидить приборканий молитвами та церквою, але, дочекавшись своєї години, виривається на простір і бере гору над слабкими душами, лякає, поруджує химери, септогалюцинації і, як тільки може, вводить у гріх добрих християн». Дядько, звісно, не погодився з доводами племінника, але ніколи не обговорював їх, а лише хитав головою. Правда, одного разу через багато років він проговорився. «Знаєш, мій дорогий», – сказав він уже на той час не студенту, а молодому священнику, «що запахи не передаються телепатично чи через навіювання. Як ми могли всі відчути схожий запах, якщо це була колоктина галюцинації, як старшу ти? Це була їхня єдина розмова на заборонену тему. А того разу вони все-таки зустріли Дефаго, справжнього Дефаго, непідробного, у таборі. Досі лишається загадкою, як він наодинці без спорядження і запасів, без човна, знайшов дорогу і не загинув. Запах від нього так сильно налякав індіанця Пунка, що той майже повторив подвиг просякнутого смородом бідолашного мандрівника, теж пішов без особливого екіпірування до стібища свого племені – попри сворий наказ залишатися сторожем і охоронцем вогнища до повернення господаря. За відсутності кухаря Джозеф ледь не помер від голоду, бо дуже змінився, м'яко кажучи. Розлучився не лише запалювати сірники, а й багато чого іншого. Наче з колишнього Дефаго виняли душу всю до останку. Залишилася порожня тілесна оболонка, нерухоме обличчя, заціпенілий погляд мляві безглузді рухи. Пожвалювався він лише, коли їв лосятину. Тоді він моторошно посміхався і казав, «Я проклятий лохоїд». Будь-яку іншу їжу він не міг перетравити, вивертаючи із себе. Та страшнішим за посмішку був його тонкий дитячий благальний голосок, яким він скаржився, що ноги печуть. Це було схоже на правду, бо ступні він обморозив, він нікого не впізнавав і нічого не пам'ятав. Було ясно, що він уже не мешканець цього світу. Протягнувши ще кілька тижнів, він помер. Усією округою пронеслася звістка, що один із білих мисливців бачив Уендіго. Кінець, ну, ось і все ми, Любі. Таке закінчення підкреслює головну ідею Елджерна Блеквода. Людина – лише гість у цьому великому і дикому світі. Справжній дефако повернувся порожнім, бо Вендіго забирає не тіло, а сутність, залишаючи лише випалену оболонку. Останній діалог про запахи – це тонкий натяк автора на те, що жах був цілком реальний і фізичний, попри всі спроби раціоналізувати його. А тепер милі любі, якщо вам сподобався твір, ставимо вподобайку – И не забудьте проверить подписку, а також делиться вражениями в комментариях. До встречи в наступной истории. С любовью, ваш Шепет